Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Shikua së të ndërruarë, selamu alejku. Mirë se pëtëhkojme së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Aaaaaa Sot me një në studi është Hoxha Inderuar, Aleudina Bazi, i cili do të përgjigjet pyetjeve tuajet të dërguara në postën tonë elektronike, pyetje e qësa i vizkësë.com. Eselamu alaikum, Hoxha. Aleikum, salamu, Rahmatullu. Me që pyetjet jam të shumë të në postën tonë elektronike, ne kemi vendosur që pasi që edhe jemi në muajnë e Ramazanit, të i përzredhen në disa pyetjet nga aspekti mjekësis. Shruqë, unë para pëlqej që të fillojme n Uh, për tjepar uh, këtë bëjnë me përdurimi në pompe së asmës për personët të cilë të agjerojnë. Që farë më në thonjë për këta? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wal-aqibatu lil-mutëqin, wal-a'udwana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala rasoulina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e larsuar, lafdrojmë, i dërgojmë salavatë dhe selamë e pejgamberit të ti, Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallam, familës të ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me uluzimin e ti deri në ditën e gjukimit. E, pompa ilaqit do të të të të i cili përdoret si pompa do të të të prata e, personat të si lidhvujnë nga e, probleme do të të frimarjes apo astmes në përgjësi se ky veprim do thot përdorimi i këtij bari e prish agjërimin apo jo. Fillimisht kjo është do thot një çështje bashkëkohore për cilën kupto, do thot nuk kanë fol dietarët e vjetër, do thot dietarët e mdhhebeve në të kaluarën, por është një çështje e re, të cilën e kanë trajtuar edhe e kanë shtjelluar dietarët e kohës bashkëkohore dhe shtjellimi i tyre në këtë çështje është do thot në dy dy e, vështrime a vështrimi i parë është se ky veprim do thotë përdorimi i këtij bari është se e prish agjerimin ë dhe personi i cili detyrohet me përdor kët do thotë e përdor dhe ob obligohet do thotë se për atë ditë ta kompenzoj do thotë ë dhe numërohet se e ka prishur agjerimin po ata të cilët e përdorin vazhdimisht kjo arat? po për arsye se kan thonë se në përmbajtjen e këtij ilaçi siç vlersohet do thotë në mjeksi përbërët nga tri komponente. Dhe thot ka përbërje të oksigenit, kjo ilash, ka përbërje të ujit dhe disa medikamente kimike që ndikojnë do thot stabilizimin e frymarjes. Dhe vlerësimi i tyre është për derisa ka uj dhe ajo dhe për të në brëndësit e organizmit atë herë kuptohet se kjo është prej veprimeve që e prish agjerimin. Dhe kjo vlerësim është nga disa dietarë bashkohorë të njohorë, prej tyre dhe thot me i njohri është injor do thot për për ata njerëz që i përcjellin do thot to, këto vlerësime të ulemave është Wahbah Zuhayli do thot një e, fekih apo një dietar i një or bashkëkor ndërsa vlerësimi i disa dietarëve tjerë është se ky veprim do thot nuk e prish ajërimin edhe piknisja e këtyre dietarëve është nga fakti se e, është qartë do thot se kjo ky ilaç në përmbajtje ka ka ujë mirëpo sasia e ujit është shumë e vogël dhe e dimë do të thotë se kjo pomp apo e e ilaçit në tërsi do thotë sasia sasia e pompës është paraqësisht 10 ml. Dhe ajo 10 ml do thotë përdoret do thotë si medikament mund ta përdor pacienti deri në 200 herë. Kështu që sasia është shumë shumë e vogël dhe e, në krahas asaj departamenti i cili bëhet ajo nuk do përtend në, në luks por departament do thotë në branësitë të mushkërive, kështu që nuk ka do thotë departim në në luks Prandaj vlerësimi i tyre është se ky nuk e prish xhjerimin. Pastaj gjithashtu mbështetja e këtyre dietarëve është fakti se bëjnë analogji do thot me përdorimin e ujit gjatë marrjes së abdesit kur njeriu është xhjerurshëm. Ne e vëdim se njeriu kur xhjeron dhe merr abdes apo e shpërdan gojën në përgjithësi, e fut ujin në gojë, pastaj e en, nxjerr prap do thot at ujin nga goja. Dhe ky veprim nuk është për i gjërave që e prish xhjerimin me me citatet e qarta nga hadithet e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Dhe ata thonë Për dërsa një riu agjeru shumë, dhe thot, e fut ujë në gojë dhe e nëzjerë prapë, dhe thot, aj ujë i cili është futur në gojë gjatë shpërlarës e gojës, është e pamundur që tërsisht, dhe thot, të nëzjerët nga goja. Dhe thot, njësasi shumë e vogële asaj, detynimisht ajo shkon, dhe thot, në brendzit të organizmit, të njështë, Edhe nëse të tentoj thot që të thotë që agjerosi ta nxjerr kët ujin që e ka futur në në gojë nuk është e mundur për arsye se ajo mbetet. Dhe sasia e cila mbetet është e vogël dhe pavarësisht mund të jetë e njëjta, do thotë edhe ajo sasia do thotë e cila përdoret në kët pump, do thotë me cilën e përdorin agjerosit. Prandaj thonë përderisa ky veprim do thotë nuk e prish agjërimin, atëherë edhe përdorimi i kësaj pompe nuk e prish agjërimin, pra një kraasim. Do të thonë një, një analogji që bëhet do thotë nga vështrimet e nga kto praktika dhe thonë se është e njhej dhe për kët fakt nuk e prish xhirimin. Dhe kjo përzi është një numri të konsiderueshëm të dietarëve bashkoor, ndër më të njohurit është hoxha i nderuar Allahu e mëshirof do thot Abdul Aziz ibn Baz, pastaj ibn Uthaimini, është edhe një fetva e komisionit të përhershëm për fetva do thot i Arabisë Saudite që dietarët e këtij këti komisioni do thot e përzgjdhin mendimin se ky veprim do thot nuk e prish agjërimin. Pra këto i do thot vlerësimet e, e dietarëve bashkohorë pra si që mund të largojnë dyshimin. Saktas është që po unë i përmenda këtu me di mendime për më me pas parashih se fillimisht vlerësimet e ulemave janë të ndërtuara në bazë të argumentes, argumenteve dhe çësia e tyre është do thot varësisht se si e kanë vlerësuar këtë veprim. Dhe për mu, mos muzgjeruar më shumë themi se e saktë është se ky veprim nuk e prish agjërimin. Uh, për arsye se sasia është shumë e vogël dhe është e përhapur afër do thot me e sperlaren e gojës gjatmarjes së abdesit dhe e drejtë është që agjerosi ka të drejtë me përdor dorë thot kët pomp megjithatë në rastes që kur ka mundësi do thot agjerosi të largohet do thot ti veprime pra nuk është thot në një rast shumë urgjent apo destabilizim shumë shumë i i rrezikshëm do thot i frymarrjes dhe ka mundësi të hiqë do thot përdorimin të kët i kësaj pompe atërmë drejt është tam të mos e përdor. Mirpo nëse për ndonjë rrethon e, e përdor, nëse e, e përdor, do thotë nuk ka nevojë ta kompenzoj at ditë për arsye se nuk numërohet se ky veprim e prish algjerimin. Zoti e di më së miri. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër thotë a lejohet përdorimi i tabletave nën xhuh për disa sëmundje të zemrës dhe shtypjen e gjakut? Po, është e vërtetë se janë disa lloj të tabletave që i përdorë personi i cili ka probleme me shtypjen e gjakut, por edhe disa probleme kardo, kardiovaskulare, dhe thotë zemrës, që përdorën dhe të hapa në, në ngju dhe shkryrja ndodh aty, dhe efekti do thot për për për stabilizimin e shtypjes do thot ndikon do thot në në momente shumë të shpejta. Tash ky veprim a e prish ajërimin apo jo? Do thot sigurisht se në në çështjen e përdorimit të pompës ka vlerësime të të dietart ashtu siç e kanë shtjellu këtë çështje pa u futur do thot në në elaborime të tjera. Themi se disa prej ulemave kanë thënë do thot se nëse ky veprim, do thot, kjo shkrirja e cila ndodh në ngjuh e këtij hapi do thot nuk depërton në lukth mirë po ajo thithet me an të gjuhës do thot në, në e bën do thot gjuha e ka do thot atë siç vlersohet nga nga aspekti mjekësor do thot e bën thithjen aty hapi do thot ku pasi që të shkrihet dhe ajo direkt shkon do thot në në an të gjakut për ta stabilizuar do thot shtypjen nëse kjo ndodh do thot në këtë formë atëra drejt është që të themi se kjo nuk e nuk e prish algjerimin mirë po është problematikës se me të vërtetë ky hap përdorimi këtij hapi ë gjatë kësaj kohe nuk është shumë e drejtë apo nuk nuk është shumë e qartë se e të, tërthithjen e këtij ilaçi bëhet vetëm nëpërmjet gojës. Pra ka mundësi që një sasi e këtij hapi e, që njeriu ta përtyp apo ta përbi, do thotë, edhe ta çojë në lukt. Prandaj më e drejtë është që agjeru si mos, mos ta përdorë, do thotë, kët hap gjatë kohës kur është agjerushëm. Pra të bëj një orar tjetër. Po, një orar tjetër. Edhe pse themi se përdorimi i këtij hapi, ashtu siç kuptohet do thot nga nga mjekët, është në raste që me të vërtetë kur personi është në, në një gjendje shumë të të e të një smundje do të thashë shumë trond, kur shtypja është shumë e lartë apo zemra është shumë destabilizuese, që ndoshta këto rrethana më e drejtë është që agjërusi në fakt ta prish agjërimin tërësishem, për arsye se nuk është do të thotë një stabilizim i cili ndodh vetëm me me përdorimin e këtij medikamenti do të thotë nën djup, por duhet do të thotë edhe ndërhyrje të tjera do të thotë mjekësore, sikurse është infuzione e, e rrethana gjera tjera. Prandaj e drejta është themi se agjerosi do thot në këtë në këtë rast është më sigurt të thotë largohet nga ky hap për arsye se nuk është shumë e qartë që e tërthithja ndodhet vetëm nëpërmjet gjuhës ka mundësi të thotë që e, e, sasi e këtij hapi depërtoj edhe e, ta përbi do thot agjerosi dhe të shkojë do thot deri në lukt zoti i di më së miri por hoxh një pyetje tjetër thot se alejot agjerosi ti nënshtrohet ekzaminimit me laparaskop ai ekzaminimin me anë të laparoskopit është do thot një aparat i cili të sinë një lloj gypi me an të ajo futet do thot në nëpërmjet fytit mjeku e fut do thot në në, në, në mbrancitë organizmit të njerëut dhe bëhet incizimi i luktit apo kanalit do thot i cili depërton dhe dhejë në lukt nëse ka ndonjë problem apo për ekzaminime të ndryshme tash ky veprim do thot gjatë kohës së agjerimit a, gjirimit, a e prish kjo do thot algjerimin apo jo themi se dietart e vërrshëm do thot fukahate hershme kanë rol në lidhje me atë kur kanë shpjeguar se çfarë e prish algjerimin kanë thënë se nëse njeriu do thot përbin diçka qoftë do thot që nuk është ushqyes sikurse mund të jetë guri apo monedh apo diçka e hekurt nëse e përbin atë shumica e dietarve dosa të vjetër, dietarët e me dhëbeve, janë të mendimit ëh oshtja katër me dhëbet, janë të mendimit se ky veprim e prish hajërimin. Edhe nëse nuk është ushqyes, por derisa ajo është depërtu në brancitë të organizmit. Por tek Hanefit është një një kuzzim tjetër, ata kanë kuzzuqë që për birja, kur të përbihet do thotë kjo gjë, do thotë çoft guri apo hekur apo monedh apo diçka, që ajo të qëndrojë në në trup, do thotë mos të nxirrat. Nëse nxirrat me një herë ata nuk prishët ajërimin. Mirpo nëse ajo mbetet në lukth, do thotë brenda në në në në trup atare e prish ajërimin. Do thotë ky është kurxzim i hanefive. Kurse me dhëbe të tjera kurxojnë, do thotë nuk e kurxojnë, thonë me përbirje detyrimisht do thotë prishës ajërimin në përgjithësi. Kurse veprimi i laparoskopit, do thotë themi se futet ajo gypi, do thotë në branzitë organizmit, do thotë si veprim e prish ajërimin. Kurse të kanefit nuk e prish, do të thotë nëse, nëse bëjmë Asusia do të thotë një karazim për arshqyjëse ajo nëzirët. Por egzistan edhe një mendim i disa djetarve. Në të gjitha me dhebet të sëllet kanë kan thonë për deri sa ajo përbirje nuk është do të thotë një qëka ushqyjëse. Dhe nuk ndikon do të thotë në forcimin e organizmet, ata kanë thonë se kjo nuk e prish agjerimin. Për kundë arshqyjës? Po, pra ndaj kanë thonë se kjo nuk e prish ag Më jeta të pa pa elaboru do thot më shumë themi se problemi në në tërkat që ndron atë se gjatë përdorimit të këtij gypi do thot në brancë, ë mjekët do thot e bëjnë lëryrën atij gypi do thot me yndyra të ndryshme dhe me ilaçe që t'i jetë depërtim më i lehtë dhe mos shkaktoi do thot dëmtime. Prandaj më e saktë është që të themi se e, si rezultati i përbirjes edhe këtyre të ilaçeve më e drejt është që e, të mos e përdorim do thot e, e laparoskopit gjatkohs kur jemi agjërushëm dhe ta, ta trajtojm do të thotë ekzaminimin me lap, laparoskop si domthon si gjë që e prish agjërimin. Zoti e dimë më së miri. Por uh, një pyetje tjetër uh, për faktin se uh, ka mundësi do të thotë agjëruesi që ta ta bëj ekzaminimin gjatkohs kur nuk është agjërushëm, edhe gjatkohs do të thotë në mbrëmje apo në mbrëmje apo kur kur kalën dhe të të koha e Ramazanit. Zote dhe më smirë. Ja, Një përgjët tjetër, thot, uh, fletë për marrë injekcioneve për personet që janë duke agjeruar. Uh, me sa duke të ka këtu ndarje? Për... Po, në lidhje me përdorimin e injekcioneve, themi se ka disa lojët e injekcioneve. Në përgjësi ka injekcione cilat mirën, do mësi pas shqarimit e mjekësis, themi, ka injekcione që mirën dhe të të direkt në Vena, kemi injekcione që marrën n dhe kem injekcione që mirën vetëm në në lkur nën në lkur këto janë do thot, tri loje të thotë tri lloje të injekcioneve po i përmenden këto tri lloje për arsye se e, disa dietar pak më të errshëm do thotë kur kanë fol në lidhje me injekcionet kanë bër këtë dallim dhe kanë thonë ato injekcione të cilat mirën direkt do thotë në vena kan thon një ndaj prej gjerave që e prishin ajërimin për faktin se depërton më njëherë në trup dhe në në gjak dhe gjaku është lëviz shumë shpejt në organizmin e trupit, prandaj edhe ky intervendim do thon në këtë formë është për gjerave që e prish ajërimin. Mirpo vrehet qartë dietarët e bashkëqorë pas sharimeve të mjekësisë edhe dhe shtjellimeve që janë bë pak më qartë, kanë bërë një ndarje e, në lidhje me atë se cilat lloje të injekcioneve e prishin agjërimin dhe cilat lojë, jo, kanë bërë do thot një vlerësim pak më më thetë dhe e tëra është atë mos ta bëjnë ndarje në lidhje me atë a mirët në venë apo në muskuj apo në anëlkur, po kanë thonë se të gjitha ato injekcione që nuk janë ushqyese qi kanë do thot medikamente dhe që mirren pavarësisht me anë të venës apo në muskuj apo në vend apo në nën në lëkurë janë prej e, injekcioneve që nuk e prishin ushqyerimin. Kurse të gjitha llojet e injekcioneve që janë ushqyese, sikurse do thot infuzionet e ndryshme që në përbërje kanë sheqerna, kanë do thot kripra e kështu me radh, që në fakt do thot e zaventcojnë do thot e, ushqimin, e janë prej gjërave që e prishin ushqyerimin. Prandaj edhe çdo pacient që është agjeruëshëm, inështrohet, detyrohet me marë e, injekcion ushqyës, infuzion, atër e a i nëmërat se e kaprishur agjerimin. Por, agjirimin. e që me ndoni ju, a duhen mjekët që gjatë mujtë Ramazanit kejnë më shumë kujdes, në më njërë që ti e, njëftojnë pacientet për përmbajtje në injekcion? Kjo është shumë, shumë e, e drejtë, do të kjo i vlerësim, po edhe kjo nëmonë në dalimin ndërmjet ty në injekcionet nuk është shumë, e e troubled e kam fjalën do thotë shumë e qartë për arsye se zakonisht ato injeksionet që janë ushqyesa mira do thotë me infuzione kurse këto injeksione të tjera që janë kundër dhimbjeve apo injeksionet që janë antibiotike e kështu me radhë këto janë do thotë që mira direkt do thotë me an të këtyne do thotë injeksioneve të vogla që dihen prandaj kjo ndarje është shumë është e qartë edhe ka mundsi drejt ta kuptoi edhe pacienti aty për aty Por megjithatë themi se mjekët, posaçërisht ata mjekë që bëjnë ekzaminimin e smuarve, do thot gjatë kohës kur janë ata agjërushëm, duhet të kenë kujdes do thot në përshkrimin e ilaçeve dhe nëse është mundësia do thot në raste të caktuara që të bëhet shtyrja e, e disa injekcioneve, qoftë do thot infuzioneve, qoftë disa hapave që duhet me i marrë deri mas iftarit atërmë drejt do thot është që mjeku t'i ket parasysh do thot ato gjëra që mos ti detyroj do thot agjruesi ta prishin agjerimin për ndonjë rast do thot shumë thjesht. Edhe pse nëse janë raste do thot shumë e, të rënda do thot të smundjes apo smundje që nuk du, do do duhet të priten, atëherë neve dim me islam se ai person e ka të ndaluar ta agjrojë edhe ai detyrimisht obligohet ta prish agjerimin. Mir po kem janë do thot një kokdhimbje apo një lloj i eh gripave të ndryshëm që nuk janë shumë ë, domthonë intervenumi në këto nuk është shumë i nevojshëm ti do thotë i e, i menjëhershëm, atëherë tiket para syj do thotë mjeku këto këto rrethana. Por janë edhe disa medikamente të tjera të lëngsha si për shembull pikat për sy, vesh dhe hund. A lejon të përdoren këto gjatë jetërimit? Në lidhje me përdorimin e pikave, ë themi se ato pikat cilat përdoren në hund, shkojmë do thotë më rend, ato pikat cilat përdoren në hund vlerësimi i tyre tek dietarët bashkëkor është i njëjtë sikurse te çështja e pumpës së astmes ka problemeve që kanë thonë se ajo e prish ajrimin për arsyesën përbëreja ka ujë dhe përderisa ne e futim në hund at pik një pik apo dy ai uji do thotë këto pika do thotë ilaçin ka mundësi të thotë depërtojë në në në luks, prandaj e thonë se kjo e prish ajërimin. Mirpo disa prej ulemave bashkëqësor kanë thënë se pika një pik ose dy është shumë e vogël. Do thon krahasim me ato shpërlarjen e gojës, tash po i kthemi, është shumë, do thot është e përhaft, prandaj edhe pastaj ato pika që futen në hund janë pika e, që e, edhe vetë do thot hunda, do thot ato pjesë ku preken ato i thith, ato dhe aty ndikon, dhe thot, ilaqit të shërëj, dhe thot, hunden, apo të stabilizoj frimarin e përmjet hundes, pra ndaj mundësia që ato të shkojnë deri në luks është shumë e vogël, dhe thot, është e mundër të shkojnë, po është shumë e vogël, pra ndaj kanë thonë se në rase specifike, lejo, dhe thot, të përdorin, dhe kjo nuk është pejgjërave që e prishin agjerimin e uh, ne ne vetëm se kjo, kjo se ky ky vlerësim vret se është e qëndrueshme dhe është e drejtë megjithatë nëse ismuri do thotë nuk kam ndonjë problem serioz atër ti largo ul përdorimin të këtyre pikave uh, gjatkohs kur është agjërueshëm është më e drejtë Edhe aty përdor ato pas iftarit do të ishte më e më çlirimi këtyre pikave, po, nuk është po edhe. Po, i... edhe shumë do thotë decisive që të bëhat brenda ditës, ka mundësi që të kthehet do thotë ajo terapitë përdoret do thotë gjatë natës. Mund të jetë do thotë problemi pak më më i theksuar do thotë tek e, pikat e syrit, pra arsyesa tek syri është gjejmëria është më e më e madhe dhe e, përdorimi i atyre pikave do thotë në kohë të saktuar është do thotë më më strikte dhe posa qeshtë ata agjiruës që ndo është ta mund të balavaxon me ndo një problem në sy gjatë ditës edhe ka nevoj dhe të të bëtë shërimi me një hershë mos dvonohet për arsye se gjdo vënim për syrin është e, problematike pra ndaj themis edhe në qashtjene pikave të syrit është e njejtë disa djetarë të vjetër kanë thanë se këto pika nuk e prishin agjirimin duke mbështetur në në arsyen se nuk ka ndonjë kanal që lidhet do thotë me lukthin që ato pika depërtojnë në brancit të organizmit. Po vetëm për larja e syrit. Megjithatë, do thotë vlerësimet e reja do thotë mjekësore konstatojnë se ekzistojnë do thotë kanale që lidhen do thotë me syrin edhe me hundën e me veshin, kështu që ky vlerësim dhe kjo form do thotë e çasjes nuk është e qëndrueshme, për arsyen se ka mundësi që ato pika do thotë të futen sy të vrehet do thotë shija e tyre edhe në fyt edhe ato të dëpërtojnë do tëtë në, në brendësi të organizmet. Me gjithë atë sëqarimi i pikave të syrit është e njëjtë si kurse ato të, të hundës. E njëjtë avlen edhe të kveshi, me gjithëse të veshë është pak më problematike për arsye se e di, se jënë në disa lojit të egzaminimeve apo të shërimeve që përdorimi i ujit është shumë mësasi matë madhe se sa në hun apo në sy do thot sikurse qos pastrimi i veshit me hidrogjen do thot per nje kocaktuar do thot sasia esh shume e madhe prandaj e, e, ikja e perdorimit ksaj esh me drejt edhe pse ka sqarime ne ne kete coshtje te ulemat dhe vleresimi esh se vesi qe esh i shëndosh do thot nuk ka probleme probleme nuk ka ndonj e ka do thot nje nje stres qe nuk lejon depërtimin ati uji do thot ne ne ne tru që tru rikonsiderohet do të thotë mbrensi i organizmit që nëse shkon do të thotë ujin e tru konsiderohet për gjërave që e prish ajrrimin apo ka ndonjë kontakt e kimian do të thotë me me disa pjesë do thot, të thotë brancës së kokës së njeriu. Mir po vesh i i shëdosh nuk ka ndonjë do të thotë kontakt të kësaj natyre ka do, është një një membranë do të thotë një shtresë e cila mund të jetë e dëmtuar vetëm në rastin kur njeriu ka probleme me timpanin e veshit, atë në këtë rast ka mundësi të, të dëmtohet edhe kjo membranë dhe të depërtojë do të thotë uji nëse e hudhim do të thotë në në vesh. Zoti e di më së miri. E tani huazim dorë, do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më pas do të kthehemi për të folur edhe për pikat e tjera që kanë bënë lidhur me muajnë Ramazanit dhe me problemet të shëndetësore. Shkuas të ndëruar, dhe të bëjmë ta një një pauzë të shkurtër për të rëkthyër më pas, për të vazhduar bisedën. Ju që ndronim e <tip red> një. <singing> Mislanderroru rikthyem në studio për të vazhduar bisedën dhe për të marrë përgjigjen në pyetjet tuaja nga i ftuarrin Hoxha Laudin Abazi. Hoxhë do të ndalemi tani tek një problematik tjetër një shikues apo shikues ka dërguar një pyetje dhe thotë se a lejohet që femrat të përdor hapat apo tabletët për shtyrjen e ardhmë semestracioneve, këtu që të arritë të gjerojë tërë muajin e Ramadanit. Po, është fakt se në kohën bashkëore janë disa lloje të hapave, tabletave që mund të përdorë, do thotë femra, dhe me anë të përdorimit të këtyre hapave mund të largojë, do thotë apo ta shtyjej afatin e ardhmë semestracioneve dhe që veprim do thot mund ti përdor do thot femra për në disa raste të caktuara. Tash në rastin ton konkret e, kur një femër dëshiron do thot ta agjëroj për arsyesë neve dim muaj Ramazani i ka parapërsisht 29 ditë apo 30 dit. dhe e, gruaja e cila është normale detyrimisht obligohet që gjatë muajit Ramazan të qoftë në fillim të qoftë mes apo në fund obligohet do thot të ndërprej të ndërprej agjerimin në ato kohë kur ballohet me periudhën e menstruacioneve. Ta është e, e lejuar, dhe thot, për femën t'i përdor këto e, tableta, që ta shtyëj a fatin e, e, për, të përmuaj shmëve, kështu që ta agjëroj a Ramazanin të rësishëm, apo jo, thejmi se në parim, thejmi ma e drejt është që mua, e, grua ja mos të, mos të abej, dhe thot, këtë veprim. Pra arsujë se ta lej, dhe thot, në natërshmërin e, e, këtyre të përmuaj shmëve, ashtu që shka thonë pegamere sa dhe thëmë kure ka këshilu e, Aisha radhiyallahu ta'ala anha e cila qishte kur e ka bër do thot Haxin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mundon e ka Haxit është ballafaquar me menstruacionet. Edhe nuk ka arrit do thot të, të kry ato veprime e, drejt edhe të bëj ibadet më shumë do thot tavafin e këto gjëra ashtu siç kanë bër të tjerët për arsye se është ballafaquar me kët problem dhe e ka ndërprer namazin dhe e ka ndërprer tavafin e kështu me radhë. Edhe i ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot se ju do thotë i keni kry këto këto obligime, këto veprime kurse unë nuk kam arrit, jam ballavacu me Hajzin. Atëherë pejgamberi sallallahu alejselam i, i thotë se vërtet do thot çështja e, e hajzit do thot çështja ministracioneve nuk është një gjë që është në dorën tonë por është në dorën e Allahut dhe duhet më qeni i kënaqur me kët mos më qen do thot diçka shqetësuese për arsye se ky është caktim nga Allahy i Madhëshëm edhe nuk është do thot diçka që duhet nevet na na merakos se pse nuk e kemi krysi duhet si me ballafaçu do thot me kët me kët rrethon pra është një rrethon e natyralë do thot e fëmrave dhe ballavazimi i famros do thot në kohën e agjërimit do thot me këto për të përmuajshme është natyrale nuk duhet do thot ti shqetësoj as ti bëj marak pse nuk kanë arritme agjëru Ramazanin tërësishem u mjafton atyre do thot ta bëjn kompenzimin kur të kaloj do thot koha e Ramazanit por nëse për ndonjë rrethant të caktuar nëse agjëruesja e din do thot që pas Ramazanit nuk ka mundësi do thot të të bëj kompenzimin atyre detve apo agjëruesja mund të jetë në udhim ë qoftë do thot në në në udhimin e, e umrës dhe dëshiron do thot se ato ditë ti shfrytzoj do thot në adhurim që nuk ka mundësi do thot ndoshta në ndonjë rreth an tjetër tu kthehet atyre ditëve apo të prezantoin në Mekë, themi kushtimisht gjat kësaj kohe, e ai do thot i kaloi për shembull 5 ditë, 6 ditë do thot në të përmuajshme në Mekë dhe ë kur ka mundësi do thot ti ta shtyt do thot afatin këtyre përmuajshme, themi në këtë rrethana caktuara ka mundësi të përdorë ato edhe nuk ka të keqe. Me gjithse, e, e, mendoj që këto e, përdorimi këtyre tabletave, mendoj se duhet para prakisht bëtë me konsult, do të të me ginekologën që mos të balovashot me ndonjë që regullim në të ardhmen. Zotë edhimi më smiri. Por hoqë këtë dhe kemi një pyti tjetër që shpesh herë e, silët në kokat e mëslimanve se humbja e vetë dijes, e prisha gjerimin apo ja? diëtarët e vjetër në të kaluarën kanë fol në lidhje me këtë problematik dhe çësja e tyre qëndron në faktin se e dim se agjerimi nuk është vetëm një veprim me cilën neve na largon nga ushqimi edhe pija dhe nga epërat në përgjithësi dhe me kët kemi realizuar agjerimin. Po kusht thelbësor në në tërëkët është edhe njeti. Do thot qëllimi për cilën njeriu e kryen kët kët veprim. Qëllimi është për hir të Allahut të Madhëshëm. Dhe në atë moment që njeriu do thot e humb vetijen. Do thot ky qëllim nuk është më prezant. Prandaj edhe është problematike se ky person anonimoc është agjërueshm apo ju, jo, përderisa e ka humbur qëllimin. Do thot e ka humbur vedjen. Ë ë dhe ka sqarimet e të, të dietar të vjetër kanë bërë do thot ndarje e kështu me radh. Ne vetëm se rezumeja e tërë asaj është në faktin se nëse agjërushi i bjen do thot ta humb vedjen. Prej paralindjes së dillit deri në perëndim edhe nëse nuk ka hongër asgjë, nuk ka, nuk ka pir asgjë, nuk në mërodhë se ka, ka agjeruar. Pra rëzvjë se nuk e ka shoqru do të të njeti në as një moment prej momenteve kër është obligative kjo. Por nëse në gjankohë... Nëse, nëse agjerusi do të të të të e ka fillu agjerimin me njetë, do të, të të të e ka fillu agjerimin. Dhe brenda ditës ndodhë për shambull gjysore, apo 5 minuta, apo dhe 2 orë, me humve djenë edhe në gjatë kësaj kohën nuk ka marrë ndë një ujë apo diqka, do thotë, me cilën e prishë agjerimin dhe i kthehet vedia prapë, atër në këtë rëthan nuk është e drejtë që ta koncentrojnë, do thotë, se kjo e ka prishë agjerimin dhe kjo është, do thotë, mendim i përgjetur i shumisës e djetarëve të medhebeve e, e, për faktin se kjo njëri, do thotë, edhe pse, do thotë, e ka humbur vedin, me gjitha të nuk e ka bërë, do thonë, ndonjë veprim që e prish agjërimit. Pa, që ka mëndoni ju nëse njëri ju t'i ndodhë humbja vedijës gjatë agjërimit? Këshiloni ju që ata të prishin agjërimin për të kompenzuar, apo varë prishin në, në, vejës? Nëse i ndodhë kjo, do thotë, agjërusit, e dhe hum vedijën, dhe pasi që e ti kthehet vedijat, do thotë, është stabil, do thotë, nuk, nuk ka nevoj, do thotë, t'pidi që ka ndonjë të ushqehet për arsu e se ka mund si hum jetë vedjes të jetë për shak të dobsimit të tepër të, të agjeruasit, nuk është të thotë problem i kësaj natyre, mund të jetë të ndonjë problem tjetër, atër e dhe ka mund si të vazhdoj kohën e mbetur agjeruashëm, atër e le të vazhdoj atë kohë dhe nuk ka nevoj të kompenzoj atë ditë. Mirë po nëse e prish, do thotë, e hum vedjen, dhe e, ka përdor ndonjë gjë që me cilën e ka prishë agjerimin apo edhe masi që i është kthyer agjeri vetia nuk është stabil do thotë është ulur shumë tepër shtypja ballavazhot me problem duhet të përdorë do thotë barra apo ushqim e kështu me radh atëherë me drejt është se ta prish at dit për arsye se ai është në kategorinë e të smuarit dhe ta kompenzoj at dit atëherë kur lirohet apo masi që të kaloj agjerimi zot e dimë smë Dhe një pyetje tjetër thotë se a lejohet përdorimi i ilaçeve në zorrën e trash gjatë kohës së algjerimit. Përdorimi i ilaçeve në zorrën e trash apo në anus, themi se edhe kjo është dhënat çështje diskutabile tek dietari i bashkëqësor për faktin se ë do màn vlerësimi i tyre është në dy aspekte. Aspekti i parë se zorra e trash në përgjithësi a konsiderohet brëndsi e trupit të njerëut për arsye se si kriter i dietarëve, është se çdo gjë që futet në brëndsi të trupit konsiderohet për gjëra që e prish ajërimin. ë disa prej ulemave ë një numër shumë i vogël e kanë e kanë kurzuar që ajo të jetë ushqyes, kurse shumica dietarëve nuk kanë kurzuaj kurzuut çetjet ushqyes, pavarësisht çfarë tjet, ai nëse futet në brancë, atëherë konsiderohet do të thotë se ajo e prish xhirimin. Mirë, po tek ata ka sqarime se çfarë konsiderohet brancë. Disa prej ulemave kan thonë se brancë është do thot të thotë janë zorrët, barku në përgjithësi, është lukthi, pastaj truri, dhe kjo konsiderohet do të thotë brancë e trupit të njeriu. Kurse disa prej ulemave kan thonë brancë është vetëm lukthi dhe çdo gjë që, që ndërlidhet me lukthin dhe kjo kanë thonë se është brëndësi e trupit dhe që farë dëpërtonë në lukth apo ka kanal që shkon dhe një të lukthi atër kjo e prish agjerimin kurse gjëra tjera e bor ku apo truri e kështu me radh nuk janë do të thot prej brancisë do thotë që e prish ajrimin. Pavarësisht ç tyre vlerësimeve, themi se në çështja e përdorimit këtyre hapave apo supozitorëve do thotë në anus apo në zorrën e trash, vlerësimet janë varësish prej asaj se çfarë është brancisi e trupit. Dhe zorra e trash, gjajsi zorrën në përgjithësi, a janë do të thot prej brancisë së trupit apo me një fjalë a kanë do të thot kanal që mund shkoj do të thot diçka nga ajo që ka futet në anos do të thot mund shkoj do të thot në në lukth. Prandaj është sakta është se e, përdorimi këtyre hapave nuk e prishin agjerimin, për arsye se edhe e, do të thot futja e këtyre ilaçeve do të thot në në zorrën e trash do të thot ato gjithsesi do të thot prapë dalin në formë do thotë për një kohë të caktuar, edhe edhe nëse ndodh do thotë shkrirja apo tretja e tyre para pa ato kthehen dhe nuk ka as diçka që mbetet në brancitë e trupit apo shkon do thotë deri në lukt, prandaj e drejta është që të themi sipas mendimit që i kam përjetuar, është shumë dietar bashkëkor se këto ilaçe nuk e prishin hajërimin. Por e drejt është që të themi, si kurse që kemi sëqarru në ato sëqarim në veprimet e tjera, që nëse ka mundë si agjerusi të largohet dhe të të këtyre ilaceve gjatëkosë kur është agjerushëm, atër me drejt është që mos t'i përdorë. Zotë i dimës mirë. Po, kemi edhe një pytje që është pytje fundit për këtë edicion, që ka të bëjmë me dializën, a i prishke agjerimit? Në lidhje me dializën, e themi se e, dializa sa për sqarim do thot për shikuesit e juaj, i themi se dializa është ai veprimi që njerëzit që vuan apo kanë problemin e, e me veshkët do më mbet mos funksionin mos funksionin e vepra e veshkëve detyron ti të ndërtuon këtë do të thotë dializës me an të së cilës është një aparat i caktuar bëhet tërheqja e gjakut nga e, pacienti dhe bëhet pastrimi i gjakut për arsyesë se funksioni e bën veshka është do të thotë e pastron gjakun nga urinëna dhe dhe disa mbeturina të cilat përzihen do të thotë gja ku përzihet do të thotë tretjes të cilat i bën do të thotë e luksi do thot pasi që u shqehet tash kur dështon do thot funksioni i veshkës atëre me an të këtij aparati bëhet do thot atë e bën do thot e zavanton do thot atë punën do do apo e bën do thot veshka në përgjithësi do thot bëhet tërheqja e gjakut do thot nga organizmi i pacientit dhe bëhet pastrimi i atij gjakut pastaj prap i njëjti gjak futet në organizmin e njerëzit ë ky veprim do thot në vete nuk ka diçka të keqe dhe ky veprim nuk e prish ajërimin do thot marrja e gjakut të pacientit pastaj futja prap do thot në në organizëm nuk e prish ajërimin mirëpo problemi është që gjatë futjes prap e krahaz gjakut bëhet do thotë shoqëro do thotë gjaku edhe me disa medikamin medikamente nëse sin ka përbërje të sheqernave, kriprave dhe ilaçe që të cilat e forcojnë do thotë gjakun. Dhe ky forcim vetvete do thotë është për gjëra që e prish agjerimin. Prandaj nënshtrimi në dializ gjatkos kur njeriu është agjërushëm e e, e drejtë është sipas diëtarëve bashkëqësor se ky veprim e prish agjerimin. Jo për faktin se bëhet thiftja, tërheqja e gjakut pastaj kthehet prapë por për faktin se së bashku me gjakun shoçuruan disa sheqera dhe ilaçe të cilat e forcojnë organizmin e njerëzit dhe këto sheqera koncentrohen përgjërave që e forcojnë organizmin dhe e prishin ajërimin. Kurse vet nxjerrja e gjakut, qoftë thot për dhurimin e gjakut, qoftë do thot për ekzaminim, do thot për për ekzaminime do thot për teste të ndryshme apo nxjerrja e gjakut nëpërmjet higjiamës si që është e një orë dhe thot ajo, e drejta është dhe thot se këtë këtë këtë veprim nuk e prish a gjerimin. Zotë edhe i mas mire. Ho gjallaj është problemet që i datë përgjigjë shikuesve tanë dhe lërguat dilemat e tyre lidhur me këtë problematikë. Zotë është problemet edhe juve për mundësin. Shikues në verur, ka që ishte përsot, ne do të kojemi sërish me lejën e Zotët, javën që vjenë, direter, e selamu ala